És dijous, 8 d'abril, i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que el Baix Empordà frega els 200 casos de coronavirus, tot i que la corba s'estabilitza. A més a més, l'Hospital de Palamós ja ha donat 39 altes des del 13 de març. Conversarem amb el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, que afirma que no tenen detectat un problema als nuclis de platja i assegura que, malgrat que hi ha hagut moviments de circulació, han pogut controlar la situació cap a segones residències. La informació comarcal ens portarà a explicar la cancel·lació de tres concerts que el Festival Itaca Cultura i Acció tenia programats per aquest proper cap de setmana estan a l'espera de trobar noves dates per resoldre la situació. Anem cap a casa nostra per explicar-vos que el 60% dels treballadors de l'Ajuntament de Palafrugell fan tasques de teletreball per no aturar el funcionament del punt sistòric. I acabarem aquest informatiu escoltant les paraules de Josep Pepi Ferrer, alcalde de Palafrugell, en la qual ens explicava que en els propers dies a la residència Palafrugell Gent Gran han d'arribar la màquina per fer tests ràpids de coronavirus a tots els pacients i a tots els treballadors. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell explicant-vos, com us hem dit al sumari, que des dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà ja s'han donat l'alta a 39 persones que havien estat ingressades a l'Hospital de Palamós per coronavirus. Aquesta és la data positiva que ens deixava ahir des dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, la darrera actualització que vam rebre a la una del migdia des de l'Hospital de Palamós i en aquesta informació doncs, també ens eh, explicaven que augmenten lleugerament els casos que arriben a 197 positius a tota la comarca. La principal bona notícia que ha arribat eh, és doncs, aquestes altes hospitalàries des del 13 de març que s'eleven a 39 i a més a més el nombre de positius a nivell de la comarca doncs, només ha crescut eh, en 6 eh, persones respecte a dimarts. Per tant, doncs, puja fins a aquests 197 infectats. Tres d'aquests positius a nivell comarcal s'han confirmat, es confirmaven al centre Palafrugell-Gent Gran. Així, a la residència de casa nostra s'ha arribat ja a la trentena de pacients amb coronavirus. El nombre de defuncions continua amb 10 persones i, a més a més, al centre hi ha quatre residents pendents de resultats. A nivell de professionals, a tota la comarca, hi ha 55 casos confirmats i 25 resten aïllats pendents de resultats. Seguirem actualitzant aquestes dades que ens arribin a través dels serveis de salut integrats Baix Empordà, a través de radiopalafrugill.cat i també a través del 107.8 de l'AFM. Seguim en aquest informatiu d'avui dimecres 8 d'abril i a continuació... Ens posarem en contacte amb el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, per fer un balanç de com està la situació al municipi, també doncs, les actuacions policials que han dut a terme des del passat cap de setmana, el primer doncs, de Setmana Santa, per saber si ha hagut algun repunt de moviments de vehicles. Saludarem a David Puertas, que tenim al altre costat de la línia telefònica. Bon dia, David. Hola, molt bon dia, Robert. Doncs, David, estem en la quarta setmana ja des de que es va decretar aquest confinament. Les notícies, doncs, continuen arribant, en el sentit doncs, que sembla que... La, la, les persones que de vegades estem agafant més consciència eh, en parlàvem amb l'alcalde aquesta setmana mateix i ens comentava doncs que eh, així com en la primera setmana, el primer cap de setmana i la primera setmana va ser més complicat el tema sobretot si posem el focus en el tema de mobilitat, sembla que la cosa s'ha anat estabilitzant, podem donar per bones aquestes paraules de, de l'alcalde David? I tant, i tant, i tant que sí que, que és així, bon dia Rubén en, en primer lloc eh, per tothom eh, és així, és així, eh, eh... Jo només, tal com vaig l'última entrevista que, que vaig fer amb tu, perquè fins ara no em puc coincidir en el treball, no perquè fa de, de, de la feina que no em vas a tassarats, no? Però, però és així, és a dir, les, les, les primeres setmanes, els primers 10 dies, van ser bastant caòtics. Havia molta gent que, que, que incomplia el que, el que es demanava. No sembla que vam parlar amb tu, fins i tot, de, de, de que teníem un 30% d'incompliments. De, de Després de 4-5 dies de fer sobretot molta pedagogia a informar la gent, van començar a denunciar Vale? Uh -huh. eh, i, i realment al principi hi havia denúncies i, i ara hem tornat a baixar uh, d'una manera important no? eh, i això sobretot que, és que la gent s'ha conscienciat la gent té molt clar quan, quan pot sortir, quines són les, els moments en els que pot sortir no? I, i que ho està fent seguint la, les recomanacions i les mesures de, que estan donant des dels serveis sanitaris i des del govern pel bé de tots no? i que, que aquí torno a repetir dono les gràcies a el nostre llenament de, de, de la prefectura de la policia, a, a la gent i a tota la gent que està dintre de casa seva i que, està, i que està aguantant i que està patint i que està bueno, pues fent tot el possible perquè al millor no s'estén. Ja. La veritat és que doncs, les persones que sembla que han anat agafant doncs, cada vegada més consciència, una de les... Eh... Uh, aspectes que també doncs, uh, tothom estava amatent no? de, de com es, uh, es resolia o, o què passava, és amb l'arribada de, de, de la Setmana Santa, una Setmana Santa aquesta atípica per, per aquesta crisi del coronavirus, però hi havia molta gent que tenia dubtes doncs, de si aprofitant també que el cap de setmana passat va fer bon temps, uh, ostres, si hi ha una onada de, de, de gent que torna a saltar-se el confinament. Podem dir que, que, que això no ha estat així, David? Aviam, no ha estat així, Aviam, que, que ha vingut gent està clar, vull dir, però no, no ara durant tot el confinament ha hagut gent que s'ha mogut i gent que ha saltat el confinament, tant de segona residència com de primera residència no? eh, en aquest darrer de setmana nosaltres hem muntat un dispositiu especial hem fet contors molt importants hem tallat la, la carretera de la comarca, la, la xarra 31 a l'arxa de Montras, juntament amb Mossos d'Esquadra, hem desviat tot el trànsit durant moltes hores, hem fet patrullatge a la zona de costa i realment sí que és veritat que hem localitzat gent que ha entrat, perquè és així, s'ha vingut gent i que quan s'hem localitzat s'han identificat, s'han denunciat i s'hem demana que tornessin al seu domicili original, no? On és on estem adonats i... però realment, nosaltres ara mateix a la zona de Costa no tenim un problema en la segona presidència, és a dir no, no hi ha gent a la platja, ha fet molta incidència, eh? no hi ha gent a la platja no, no, no es veu més gent a la zona de, a la zona de de costa i a, segones, i a segones residències, sí que hi ha gent, gent en algun cas que va entrar en, en, en els seus inicis, i, i, que està, i que porta aquí tot el confinament des de ben bé al principi, i segurament algú que ha entrat i que nosaltres no ens hem localitzat. No? Aquí també hem de ser molt conscients i també dono les gràcies, no? com deia abans, al control social que estem tenint, és a dir, la mateixa gent, la gent que està confinada, és molt conscient no? de, de la gent que està al seu costat o que té una al seu costat i que hi són o no hi són no? durant tota la setmana i estem rebent trucades dels de, de, de, de, de, de, de ciutadans i que ens informen, mira que ha vingut algú i que no hauria d'estar aquí i hem anat, pensem que si ens han obert la porta i si no en un primer moment en un segon moment hem tornat a anar, els identificat i en algun cas es han denunciat per, per haver entrat, no? però realment no és ni molt menys uh, un problema a hores d'ara, això està clar que una persona que entri i que tingui Covid és un problema, vale? si, que sigui portadora i no, i no ho sàpiga, no? i que pugui portar-ho cap aquí, però que a nivell, a nivell de moviment i a nivell de, de seguretat ciutadana, que és el que nosaltres treballem des de la policia local, ara mateix no, no tenim aquesta sensació. És dir, nosaltres, perquè t'has fàcil una idea, nosaltres des, de, des del primer dia, vam, des del primer dia que va, que va iniciar l'estat d'alarma, sí. eh, estem fent un seguiment, un seguiment des de la primera setmana de tots els vehicles que es mouen, que accedeixen i, i que surten de palafogent, no? Per saber amb dades reals de si que, la fixació que tenim és així o no, no? Això és una guia molt bona, això és, és científic, no? Llavors eh, hem tingut una, una treballada impressionant, que inclús aquesta cap de setmana passada, no? Perquè faig una idea, si vols, no? Eh, el divendres dia 13 eh, teníem una aproximadament un 74 75 mil vehicles que estaven entra i surtim que estaven entrant per donar cap a la zona de mm -hmm. que, que és quan, quan va començar el tot no? el primer cap de setmana el divendres vint baixar varen baixar a gaibé vehicles no? però és que aquest carrer divendres que coincidia amb l'ent entrada de la Semana santa per dir alguna no? eh, el moviment eh, va ser de, de, de 12.000 vehicles 12.000 vehicles que que per a la Fugell, un poble com el que és i tal, és que realment es necessari que, que realment s'estan fent bé les coses, que el confinament està funcionant, que els vehicles que et mouen, que és el que nosaltres veiem, no?, en la seva gran majoria, són vehicles que estan autoritzats, ja sigui de serveis, ja sigui de gent que està treballant, de transportistes, de gent que està autoritzada a, a moure-se, mm -hmm. i després, evidentment, hi ha un percentatge de gent que s'està mouent i, i, i que no pot fer-ho, que aquests dies si detectem els denunciants, no? Aquesta és un, una feina doncs, que, que porteu juntament amb Mossos d'esquadra, eh, també en aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes es parlava donc que molta gent aprofitava eh, de pervenir de matinada. Eh, Suposo que el poder és més complicat eh, intentar eh, fer controls eh, de matinada, donar-se les circumstàncies actuals, perquè també, d'altra banda, seguiu fent altres feines, eh, que, que també sí, hem anat servint. I tant, i tant. I tant, i tant. No, nosaltres fem igual. Estem fent, mira, més, més te diré, ens és molt més fàcil detectar és que és és molt molt bona a partir d'una hora, seria a partir de les 7 o 8 de la tarda, que no pas durant el dia, no? És uh -huh. o sigui, a durant el dia que és molta més circulació de vehicles, que és molta més que és molt per, per motius laborals, en canvi per la nit, cotxe que es veu, cotxe que, es fa, que és fàcilment... Bueno, que és una persona que pot estar, o està treballant que és difícil a partir d'una determinada hora, o que ha alguna urgència, vale, que també podria estar utilitzat per anar a fer, fer qualsevol cosa, o bé, Eh, està incomplint, no?, de fet. Llavors, a nosaltres ens és molt, gairebé més fàcil saber si ho eh, detectar els cotxes que estan muy bé a la nit, que no pas durant el dia, no?, per, per, per identificar-los, i els controls estan fent igual, és a dir, nosaltres a la nit estem fent controls, cada nit estem fent controls, que passa és, és clar, que, la fluència de vehicles és molt menor, no?, i que realment ara mateix un problema a la zona de platges no ho tenim, que entra gent, i tant, vull dir, a tot arreu, vull dir, entra gent i que no s'han localitzat, segur, vull dir, és molt difícil, no?, però que realment s'ha fet feina i s'ha pogut localitzar. Mira, per exemple, en el dia de la consulta de, de divendres passat, nosaltres vam fer, quan es va fer abans bueno, de tot el trànsit, vam aturar més de 400 vehicles i d'aquests 400 vehicles vam localitzar 8 vale, que estaven intentant entrar i que eren de segones residències. Vull dir que, i tant, que venien i que estaven entrant. Mm -hmm. No només aquí, però com desfies allà, agafes la zona molt més àmplia i després ho veurem també això això. No? Però vull dir que, que el presentatge si ho compares amb un percentatge normal, ja no t'ha parlat de cap de setmana, sinó d'un dijous, ara, en aquesta època, seria molt més elevat, no? Vull dir que, que bueno, que... Eh, realment és això, no? És, és posar les coses al seu lloc, no? Que tenim ja en cantar la peça 6, no? Però que, que, que no es genera un problema ara mateix a nivell de seguretat a, a la zona de platges. I que continuem treballant. Aquest cap de setmana tenim... Eh, tenim òbviament, el cap de Setmana Santa, no? uh -huh. i farem presència, i farem dispositiu, i estarem a, a la zona de platges i a la zona de l'interior. No? I, com sempre, vull dir la gent que, que, que identifiquem i que, que no, no estiguin autoritats, els denunciarem. No? Tot i que ja heu ja dit que intentem treballar molt amb el sentit comú, i sobretot tenir pressió doncs, que, que hi ha gent pues, que s'ha de moure, perquè encara que siguin consignats, has de fer coses que són lògiques i que queden allà entre mig, un tipus de premiís un altre, això sempre està present no? si intentent formar que a gent ho faci. però evidentment que són inflexiques amb aquesta gent que descaradament és estat al confinament i que posa en vista la seguretat de la resta dels de, de ciutadans no? mm. i que realment ho, ho estan complint També puc dir que, que, en, que en alguns casos els que so està saltran sóngent reinident tant del seu moment no? sí. que són reins sí. i, i, i que no només en aquest tema sinó en altres coses. No? ja tenen un mòdul de vida que és diferent i, I, bueno, ens estem trobant això i s'han denunciat dos tres vegades. Hem detingut gent per la desobediència, perquè se li si li diu que no pot fer-ho, és conscient i continua fent-ho. Doncs ens hem detingut i ara, bueno, ja s'ha passat a disposició judicial. I estic segur que mentre no això de això, més. Vull dir, però bueno, al final és la nostra feina i que demanem precisament això, no? Vull dir, que per respecte a la resta de la gent que ho està fent, no que no és fàcil. Ens hem de, de quedar amb això, que la gran majoria doncs, ho, està, ho està complint perquè, al final, eh, sempre crida molt l'atenció, no? Eh, doncs, no sé, hi ha hagut 200 denúncies no? en el cap de setmana o des de que portem aquest confinament, hi ha hagut X denúncies o tantes persones eh, que s'han detingut eh, per, per certar-se aquest confinament de de forma doncs, de manera reincident, com ja havíem comentat la darrera vegada, però posem el focus no? en la gent que està fent bé les coses. Al, al final és millor això, no? mirar un en positiu, no? que, que es, la, som la majoria que estem complint amb aquestes restriccions. I tant, i tant, Rubens. Jo penso que ara mateix el més important és això. No? Però per problema no és que continua fent el control sobre la gent que puguin complir. Sobretot agrair i posar el focus en la gent que realment està complint que domicili, que, i que està a la i que ho està fent, no? el que ens demanen al final no? de, des de la des dels governs mm. i, i, això, no? i explicar pues, que nosaltres continuarem identificant, denunciant a la gent que, que no ho faci i que, i que el carrer pues, sigui en risc a la resta de, de persones no? I, i també te volia explicar una mica o sigui, ja que, no, que no? Vull dir, a la zona de platges que aquesta setmana per dir cosa, no? nosaltres hem, hem tingut trucades d'alguna gent o sigui, que, que, a informar-nos que hi havia gent a la, a la platja no? I, hem anat, els hem identificat cosa que agraïm, no? que, que ens informin que no podem estar a tot arreu, a tot el municipi al mateix moment. No? I, I és quasi quan nosaltres passem, surt ja alguna no? uh cosa. -huh. Eh, I en alguns casos, vale, pues, hem identificat amb una mare amb el seu fill que tenia problemes, bueno, que, que era autista, vale, i que porten un braçare, un braçalet plau. No? Més que res que hagi no sàpiga que s'estan intentant identificar d'aquesta manera els menors que tenen algun tipus de problemàtica i que han de sortir perquè el metge els, els, els, els recomana i els recepta doncs que porten aquest tipus de gasabet. Ens hem trobat en diversos moments i en diverses ocasions amb això, més que res que la gent ho sàpiga. I ja te dic, també t'he dit que, per exemple, que en contra hem identificat a gent que estava a la zona de roques o que estava a la zona de platja estirats prenent el sol perquè fa un bon dia i s'han de denunciat. Hem denunciat a quatre persones que estan fent això o una altra persona que estava tocant la trompeta per sonar-hi a al carrer, s'ha identificat. O el divendres una persona que va saltar al confinament i se'n va agafar i se'n va anar a fer windsurf. No? Sí. Això no està permès. No està permès. Encara que no hi hagi ningú la platja, a, hi ha molta gent que li agrada on se n'ha anat, anat. també no, no, no, no podem fer-lo. Ara també s'ha denunciat. No? Eh, o gent que ens ha trucat, com Anastra deia, i que es deia que al costat de casa meva hi ha algú i que, i que no hauria d'estar però no estava. Hem anat, hem identificat, hem segut que acabaven d'entrar, hem mirat al cotxe per, per les plaques, a la placa, per a les càmares d'acéssim, segur que s'ha d'acabar en tres moments, han denunciat, no? Però que això són, són casos que són mínims, que són molt, molt, molt cridaners, no? I que, sobretot, això també posar l'enfasi en la gent que ho està fent bé i que, sobretot, agraïm que ho facin, que estiguin a casa i també que ens truquin quan veuen que hi ha alguna persona que no ho està fent i que, i que pot estar incomplit. Eh? Doncs eh, acabarem aquesta conversa amb el cap de la policia local de, de Palafrugell, amb el qual, doncs, en els propers dies, en les properes setmanes, també, doncs, tinguin en compte la seva disponibilitat amb la feina que estan duent a terme, doncs, ens tornarem a posar en contacte per seguir comentant l'actualitat de, del municipi. David, moltes gràcies i, i molta salut. I tant, i moltes gràcies a també per, bueno, per, per fer-vos contactat amb nosaltres i si cuideu-vos molt. Vinga, que tingueu molt bon dia, eh? Un ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens reportarà a explicar que el Festival Ítaca Cultura i Acció ha hagut de cancel·lar els concerts previstos per a aquest proper cap de setmana a l'escala dissabte amb Manel, Ciudad Jara i Lildami i per diumenge amb el pot petit per als quals no s'han trobat de moment noves dates. Ítaca ja està treballant amb l'Ajuntament de l'Escala per organitzar una nova nit de concerts amb altres artistes el 3 d'octubre. El festival ha posat en marxa la campanya Mantenim la Flama d'Ítaca, en què demana als espectadors que no tornin les seves entrades i les conservin per escanviar-les més endavant amb l'objectiu d'assegurar la viabilitat d'aquest projecte cultural i popular que reivindica la cultura per a tothom. El festival... També s'ha vist obligat a anul·lar la setena pujada al castell de Montgrí prevista pel 24 de maig i a ajornar fins al 24 d'octubre el concert de les Macedònia a l'Espaiter de Torroella de Montgrí. Seguim en aquest informatiu de, de Ràdio Palafrugell per a continuació explicar-vos que des de l'Ajuntament de Palafrugell des de que va començar aquest estat d'alarma el passat 13 de març doncs, continuen treballant la majoria de, de treballadors fent teletreball. Les dades que arriben des de l'Ajuntament de Palafrugell és que el 60% de l'Ajuntament està treballant. Per tant, doncs, no s'ha aturat l'activitat durant l'emergència sanitària de la Covid-19 i ha impulsat aquest teletraball des del consistori entre la gran majoria de la seva plantilla per seguir oferint servei a la ciutadania. Us hem explicat que és el 60% de la plantilla, la resta és personal que realitza serveis essencials com pot ser la policia local, protecció civil, manteniment conserges o el personal de serveis socials. Així, l'Ajuntament va començar a preparar un sistema de teletreball per als treballadors municipals el mes de març, que ha sumat prop de 200 persones. L'objectiu principal era el d'adaptar el funcionament del consistori a l'estat d'alarma decretat pel govern central per garantir en tot moment l'atenció ciutadana sense perdre prestacions i provocant la màxima flexibilitat i facilitat per a realitzar tramitacions via telemàtica. Per la seva banda, Paullador, regidor de règim interior, afirma que han demostrat que són un ajuntament modèlic en aplicar el teletreball i confirma que aquesta crisi ha servit per impulsar aquesta nova manera de treballar a nivell organitzatiu de cara al futur. Finalment, també ha volgut recordar que des de l'inici d'aquest any han estat capaços de fer front a les destrosses del temporal Glòria i ara a aquesta pandèmia. Amb aquest pla de teletreball, a data d'avui, es pot garantir l'atenció ciutadana i els serveis municipals a distància. D'altra banda, paral·lelament, el web municipal s'hi pot trobar tota la informació referent per trobar tots els telèfons i correus electrònics corresponents a les diferents àrees. A l'actualitat, des del Consistori també es treballa per poder arribar als col·lectius que es troben afectats per la bretxa informàtica. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 8 d'abril i ho farem escoltant les paraules que Josep Piferrer ens avançava ahir en la conversa que manteníem per, d'una banda, valorar les paraules de Juli Fernández eh, al voltant de la celebració d'un ple que finalment es farà demà a les 11 del matí en el qual doncs Josep Piferrer també feia un balanç no?, de la situació actual del municipi i avançava, entre d'altres coses, com podreu escoltar, que en els propers dies la residència Palafrugell-Gent Gran ha de poder fer test a tots els pacients i a tots els treballadors d'aquest centre residencial de casa nostra a través d'un aparell mòbil que realitza aquest test. Us deixem amb aquest fragment d'aquesta conversa que va mantenir ahir amb Josep Pifarré, alcalde de Palafrugell. Doncs eh, comencem per la valoració que, que fem de la situació actual del municipi, eh, després del cap de setmana on ha estat doncs, eh, relativament tranquil, entre moltes cometes. Doncs ara comencem aquesta quarta setmana de confinament. Josep, com l'afronteu des de l'Ajuntament i també eh, doncs, eh, amb les informacions que ens van arribant, sobretot des de l'Hospital de Palamós, referent a la situació actual eh, a la residència Palafrugell-Gent Gran? Sí, bueno, crec que amb aquestes últimes paraules que dius tu es defineix molt bé el que, és el que el, tota la problemàtica de Palafrugell, que se podria fer dos grans grups, dos grans blocs. Un és, uh, un és tot el que és la ciutadania uh, que no està en, el, en, el, en, en la residència de la gent gran, i l'altre seria la residència de la gent gran. Els, els dos, aquests dos col·lectius uh, estan, estan evolucionant amb, amb uns camins molt i molt diferents. El que és en B diguem, la ciutadania que no està en el, en el geriàtric, eh, que és, diguem, els que estan confinats a casa i els que s'ordenen a comprar, la valoració és molt i molt positiva, malgrat sempre trobes algú que, o que vingui a de setmana a la segona residència o, o que, que s'accedeixi en el seu passejos o que se pugui anar fins a una platja que es pensa que està amagat o, o inclús van trobar-ne amb un que havia sortit de fer, fer surf, però estem parlant d'uns casos molt i molt, i molt aïllats en els quals la gran majoria són detectats pels ciutadans i per la policia i evidentment són, són, són, són identificats i, i denunciats a, com no podria ser d'altra manera. Creiem que la feina que s'està fent des dels mitjans de comunicació com des de la policia local com el propi autocontrol de la gent fa de que a Palafrugell el confinament estigui a un, un nivell molt i molt alt i això ha fet que a, a, la malaltia no es contagia d'una forma extensiva per tot Palafrugell. I d'això, doncs, l'única cosa que podem dir a l'Ajuntament és que ens trobem molt imatges, que estarem satisfets en aquest aspecte. Evidentment, no tots són flors i violes, mm -hmm. i ens preocupa, i ens preocupa, ja fa molt de temps que ens preocupi molt, és la situació del geriàtric, en el qual allà sí que, com un micromon que tenim allà dintre, allà eh, ja fa setmanes que, que hi havia que hi ha gent infectada i que, per les raons d'aquesta malaltia, Uh, doncs uh, aquesta infecció s'ha extès d'una forma considerable. Aquests últims dies estem una mica més tranquils amb el, amb el que fan el nombre de funcions, però continuant mantinguent un alt percentatge de, de residents en, van, contagiats. Mm -hmm. És cert que, que, que, que això és preocupant, també és cert que sense, en altres llocs que, que, que demanen Alteriors de tot Catalunya que també no és no és un cas aït a Palafrugell, sinó que es troben hi ha moltes residències de, de, de tot Catalunya que es troben com el Palafrugell. L'única cosa que dius que pots diríem dir si s'ha fet alguna cosa, que podem informar ele legislagit sis fet alguna cosa. doncs home, moltes d'aquestes mesures que s'estan demanant que es fagin en altres residències de tot Catalunya a Palafrull hi fa més d'una setmana ques està que es havien fet. El que passa que mm, eh, amb aquestes mesures, no, no ha sigut suficient per aturar el contagi de la gent. Mm -hmm. eh, però a mesura és que hi ha una gent a Montel de Palamós, a tenir tota una, una ala en aquesta, un, tota una planta del Geriàtio de, de, de Palafrugell aïllada per la gent que estigui contagiada, eh, assistència sanitària per, per, per la part de, de Palamós, eh, evidentment eh, no hi ha tants recursos humans com hi, ha, com hi havia abans de la crisi, però continuant hi ha els recursos humans necessaris per anar poder fer l'atenció individualitzada a cada persona. O sigui que s'ha fet i s'ha fet molta cosa, però eh, malauradament eh, aquesta, aquesta, aquest tal un percentatge de gent que, que se l'ha detectada com a positiu ens preocupa i ens preocupa molt. En, un, en una entrevista als companys de TV Costa Brava, aquest divè, passat divendres, doncs, eh, apuntaves no, també que eh, la manca de, de recursos a nivell de, de, per fer les proves... Això també ha estat una, una de les claus no? que, que ha portat doncs, aquests nombres que tenim actualment. Això ha sigut la clau a, a totes les residències, a, a tot el país, però sobretot a, la, a totes les residències. La, la no existència d'un test ràpid en què el faci detectar les persones que estan contagiades i poder allar les contagiades o les no contagiades perquè no se'ns d'estendre de, ha sigut el, el, el problema més que greu que hi ha hagut. Tenim notícies que aquest principis de setmana, no som dimarts, eh, avui, avui tornem a parlar-hi per veure si ja s'ha començat, perquè eh, aquest cap de setmana passat havien arribat els, els aparells eh, a la Generalitat, d'aquests n'hi havia una Girona, i tenim el compromís de, de, des de l'Hospital de Palamós que el primer, des d'aquests que arribés a Girona, eh, perquè això és com una unitat portàtica, mm -hmm. i vin eh, vindrien aquí la residència de palau es podria fer. Estem esperant notícies d'aquest i més al de matí per veure si ja s'han començat a fer aquestes proves ràpides en aquí per intentar fer aquesta aquesta separació, eh, no dic criba, eh? més més separació aïllament dels que estan contejatsos que no estan contejats. Mm -hmm. És es diríem última cosa, però és, clar, això és que eh, si no si no els teníem no no el podíem aplicar, si no es tracta de com deia un, un regidor de l'oposició de portar l'exèrcit en aquí, no es tractava ni de ni de neteja, ni de desinfecció, ni d'aïllament, ni de manca de recursos, ni de manca de gent. La manca de gent sempre em falta, però no, no, aquest no és el problema. El problema és la manca del test que poguessis, eh, poguessis eh, diagnosticar la gent que estava contagiada o la gent que no. Mm -hmm. Davant d'aquesta situació, ara ho apuntaves tu, no? el fet doncs, que Joan Ferrer eh, doncs, apuntava doncs, o reclamava. La, la, la intervenció de la unitat de, de militància espanyola per, per netejar aquesta residència de casa nostra i també el geriàtric uh, bé uh, és més que res no, no es tracta d'això, no? de, de neteja sinó més aviat doncs, de saber de quins casos estem parlant i per després poder fer l'actuació corresponent uh, això ha quedat clar, Josep i d'altra banda, per intentar no doncs... una cosa per acabar de dir, de dir això perquè els oients que ens escoltin no vull eh, s'han canviat, s'han canviat tots els protocols de neteja i ara neteja amb bozó, que és un dels protocols que s'està gestint ara amb, amb, amb, sobretot amb desinfecció, i la neteja amb bozó és el que s'està fent servir en el geriàtic de palafroger. O sigui que, diguem, ja fa, ja, ja es compleixen, uh, uh, uh, ja, ja, cada vegada que surt un problema ja s'intenta buscar una solució, ja s'aplica la solució. Però tot el la manca de test és, diguem-ne, que quedem més, més coixos. I d'altra banda, doncs, com us hem fet saber a través de ràdio per la fragell.cat, Josep Piferrer, en la conversa que manteníem ahir, també avançava que han preparat un primer esborrany de mesures per fer front a la crisi del coronavirus que estan patint des del comerç i el turisme de casa nostra, un primer esborrany que es presentarà demà en, aquest, en aquesta sessió plenària extraordinària i que, com esborrany, està obert a les possibles modificacions i aportacions que puguin fer des dels diferents grups de l'oposició. La idea, com ens deia Josep Piferrer ahir, és que aquesta proposta es pugui aprovar en el ple ordinari del mes d'abril I amb aquest fragment d'aquesta conversa que manteníem amb Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 8 d'abril. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per radiopalafrugell.cat, allà anem actualitzant tot el que tingui a veure amb el nostre municipi. I d'altra banda, doncs, també us recordem que demà a les 11 tindrà lloc aquesta sessió plenària a l'Ajuntament de Palafrugell de forma extraordinària i la qual doncs, us podrem oferir també a través del nostre portal web, radiopalafrugell.cat, i també a través del 107.8 de la FM. Nosaltres, els serveis informatius, retornaran demà. Veurem a quina hora, perquè si el ple s'allarga més enllà de la una, doncs els serveis informatius aniran tots seguit, i per tant, doncs, nosaltres ens retrobem demà amb noves informacions i amb l'estació plenària que tindrà lloc a les 11 del matí. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.